Ніякий не родич, а помітив її стан, покликнув, розпитав лагідно, навіть не знаючи, хто вона і чи співчуття його варта. Двоє людей, зовсім незнайомих, випадково зустрілись і ось так. Про матір, про батька ще запитав, де працювала. Слухав її скупі зізнання, і велика, в сивій сивині голова його весь час зичливо покивувала, ніби приймала без осуду її життєві зриви і помилки, і невміля каяця приймала, все далі читаючи заплутану книгу Єльчиного життя. Почувала Єлька, як помітно від таємній крига озлобленості проти себе і проти всіх, як поволі повертається вона до чогось людського, що було перед тим, може, ніби навіки втрачене. Згодом і сама запитала старого, «Чого він тут? Сторожує чи що?» Старий пояснив, що це за будинок. «Патронат для колишніх металургів, для самотніх людей». «Райська обитель», додав з навеселим усміхом. «А хіба у вас? Ні синів хіба, ні дочок?» спитала Єлька, і тієї ж миті відчула, що на слід було запитувати про це. Все обличчя старого зразу зішмакалося, перехопилася з пазмами болю. Він нахилився, в грудях заклекотіло, кістляві плечі застряслись у важко стримуванні мриданні. Людина плаче. Старий чоловік і... сльози, великі, світлі, течуть по щоках. Це так приголомшило Єльку, що вона ладна була закричати і від нестерпності бачити це. Нічого нема страшнішого, ніж бачити стару людину в риданні, бачити, як щойно осіннє, спокійне, гартоване життям обличчя, Раптом спотворюється гримасою страждань. За хвилю старий змахнув сльози долонею, сива голова піднялась, і він вернув собі самовладання. А Єльці душа горіла болем, острим дощем, до крику. Не могла простити собі цієї необачності, картала себе, що необережним своїм запитанням таки вразила старого. Торкнулася, видно, найболючішої рани його життя. Бачила Єлька горе, знає, як людині болить. Але яким же мусить бути горе цього старого, якщо від найменшого доторку до якоїсь затаєної душевної травми міг його скрутити отакий раптовий судорожний плач? Чи сподівався він, що вінцем його старості стане біль, непогасний, щодня ношений, щодня здавлюваний у собі? Такий велет, а був зараз зовсім беззахисний у своєму горі. Хотілося знайти свого «втішання», Виказати шану, руку оту темну, велику, хотілося поцілувати звікованій цій людині, що когось втратила чи кимось покривджена тяжко. Старому видно було ніякого за те, що виявив перед незнайомою людиною таку слабкість, хай навіть скоро минущу. Знов, як і перше, добрими, успокоєними очима глянув на Єльку. Голодна ж, підвівся, і, звелівши йти за ним, повів у свою райську обитель. Розділ 22. Один із заводів скинув в брудні отруйні води в Дніпро. І риба подохла. Знялася ціла історія. Приїздила з центру відповідальна комісія. Секретар обкому зібрав з цього приводу директорів заводів, керівників партійних і профспілкових організацій. Сердитий був. Доки будемо отруювати Дніпро, доки труїтимемо повітря. «Держава дає кошти на очисні споруди, а ви з року в рік тільки штрафи платите з тої ж державної кишені». «А профспілки? Які ваші обов'язки? Ви забули?» В зв'язку з цим згадали про оригінальну систему очищувачів, що її запропонували заводський механік Олекса Артеменко та студент з металургійного Микола Баглай. Секретар обкому виявив бажання сам познайомитися з раціоналізаторами». Того ж дня подзвонили в район, і Баглаєви передали, що його терміново викликають до міста. Сказали, чого саме викликають. З свого часу обоє вони побували в директора із своїм проєктом. Нічого тоді не вийшло. Вислухав на бігу і відмахнувся від них. «Не до вас мені зараз. З планом завал. Міністра ждемо». Олексій після того не втратив надії. Тягнув Баглаєва ще кудись іти, але студентові терпець урвався. Осто чортіло, мабуть, не пробіг шлобом стіни. З, з тим і відбув на хлібозбирання. І ось тепер, виявляється, знову ужила їхня ідея. Зацікавились. Добирався баглай до міста на попутних. Соняхи вже цвіли. Ціле море їх, золоточолих, розлилося степами, звернутих лицем до свого небесного сірця. Їхав з радісним перечуттям зустрічі з Єлькою, з Зачіплянкою і з тими невідомими людьми, які стануть його спільниками у боротьбі за ясне незабруднене небо рідного краю. «Країна прогресу повинна бути без шкідливих димів» – такий його баглаїв-дивіз. Вже складались, формувались думки, невідпорні аргументи, які він висловить перед тими, з ким і зараз у дорозі веде пристрасну переможну дискусію. Дошкольно висміює якогось горе-раціоналізатора, що пропонує всі труби звести в одну і відводити той дим кудись. Інших теж на лопатки кладе. Звичайно, певну рацію мають і прихильники сухого очищення, адже не всюди є достатні резерви промислової води. Багато країн переходять на сухе фільтрування, це так. На Заході застосовують навіть мішкові або рукавні фільтри із спеціальної матерії. Вона мусить бути особливої міцності і жаростійкості, бо температура пилюки при виході з труб дуже висока. Продукти сухого очищення до того ж можна переробляти, брикетувати. В цьому теж є своя перевага. Перш ніж очищати, треба охолодити газ, знизити його температуру. В цьому проблема – пряме відсмоктування. Але металургі йдуть на це неохоче, бояться, чи не позначиться воно на технологічному процесі. Дим і труб. Це розпечений газ із пилюкою, невидима оком пилинка – твій найбільший ворог. Тільки збільшивши 450 разів, починаєш бачити цю пилюжинку, власне, мініатюрну скалку заліза. Тому-то вона добре летить і легко засвоюється організмом. Є закон про допустиму санітарну норму пилюки в повітрі, але хто його дотримується? Повсюди повітряні басейни над металургійними заводами – бурунять брудом. Різні інспекційні служби теж ковтають цей бруд. На кожнім заводі є вентиляційні лабораторії, які за року в рік тільки фіксують порушення санітарних норм. Хіба ж не самообдурювання? Думати про це Баглай ніколи не міг спокійно. Особливо збільшилось пілюки після застосування на мартенах кисневого дуття. Не дим, а залізо, чисту руду, багатшу, ніж з рудників, видувають із труб і вітер день і ніч розносить її над містом. 400 тонн полюки щодоби, тобто тонний-тонний чистого заліза у вигляді бурих отих димів. А директори? Кожен із них і зараз має фонд, щоб платити штрафи за забруднення. І платить, бо йому нема коли думати про фільтри. В нього бачите завал. Кошти на будівництво газоочисних споруд їм відпускають щороку. На, бери, будуй, а хто ці кошти освоює повністю, хто по-справжньому піклується підготовкою відповідних спеціалістів. Був раніше техніком десь на Кавказі, що готував таких фахівців, а потім і його ліквідували. До застосування кисню, доки Мартени диміли потихеньку, ще можна було якось миритись. А зараз, коли всі процеси інтенсифіковані над заводом як пожежа, бурі хмари затягують небо, проблема очищення стає головною. Шкодує Баглай, що немає їхнього колишнього директора Батури. Помер від раку. Лауреатом був. Той би одразу вхопився за їхню установку. Мокре очищення, яке вони пропонують з Олексою, звичайно, теж річ громістка, клопітна. Треба буде силу селену води. Треба будувати величезні відстійники, нові установки, кожна з яких – це майже цілий цех. Але ж треба колись за це братись. Хай сьогодні ніби це вам і не вигідно, товаришу директор. Таке не працює на план. Зате повітря для людей буде чистим. Небо над заводами засміється блакиттю. Хіба ж це не варте найбільших зусиль? На веселій дітлашня з бурхливою радістю зустріла свого улюбленця. Баглайчата і сусідські всі були заїдені шоколадом. Певна ознака, що Іван з Індії повернувся. Соняхи й на веселій цвіли. Аж тут Микола згадав, що сьогодні день його народження. З дитинства ще з материних слів закарбувалось, що, як народився, була війна. Снаряди по садках вибухали, і соняшники стояли в цвіту. Він, бачи, забув, а матері не забулось. Пирога з вишнями спекла. Щоправда, гостей не скликатимуть. До того ж передень вихідного, і багато хто подався на скарбне. Іван з Вірунькою, і обидва владики, і Федір Прокатник – Іще приєднався до них інженер з Іванового цеху Запрошували й Миколу Як приїде, щоб одразу їх доганяв Мати лоцманського роду Справжня дніпрянка Висока, чорноброва ще Дарма що літа Суворий злам в брів Сьогодні якийсь лагідніший Почувається, що душа материна не в тривогах нарешті І старший син повернувся І молодший у дворі